Det här är det första avsnittet av Wikipedia-podden. Ja, varmt välkomna till det här allra första avsnittet av Wikipedia-podden. Ja, det, det är en podd som inte bara håller på med Wikipedia utan även... De andra sidorna som den här stiftelsen Wikimedia driver. Eh, exempelvis Wikibooks eller Wikidictionary och så vidare. Vårt fokus är på kunskap. Den öppna och fria kunskapen. Inte bara på nätet utan också i övriga delen av samhället. Bibliotek, museer och så vidare. Hur de tillgängliggör sina samlingar och så. Och det hoppas vi kunnat ta upp nyheter av här i den här podden. Jag som pratar heter Håkan. Väster och bor i Uppsala. Har varit aktiv i Wikimedia i några år. Och också varit med på Wikipedia och lite andra av de här sidorna. Tycker det ska bli fantastiskt roligt att få spela in de här poddarna. Och inte minst få lära mig mycket nytt. och Träffa många intressanta människor. Dagens tema är Wikipedia i skolan. Och jag har bjudit in en gäst Sara på Wikimedia Sverige Sara Mörtsel eh, Lite senare kommer en intervju med henne men först, några nyheter eh, Det är en Wikifika planerad i Uppsala den 13 september mellan 17 och 19 Det här är under kulturnatten så är du i Uppsala, titta gärna förbi vi sitter inne på stadsbiblioteket på Café Kardemumma. Det kommer vi en höjdare. Wiki Loves Monuments drar nu igång. Stefan Elving är projektkoordinator för, för det här och han beskriver projektet så här. Det är en stor, stor internationell från som, som i år ordnas för femtårigt rad. Och Sverige... Wikimedia Sverige deltar i, eh, i tävlingen för, för fjärde året i rad i år. Och tävlingen genomförs i september månad varje år. Eh, och eh, och fototevlingen går ut på att, att fotografera eh, kulturarv runt världen. Då. Och är du intresserad av att delta eller veta mer? så besök projektets hemsida på wikilovsmonuments.se. Jag länkar också dit i programmets anteckningar, show notesen. Sedan så avslutas tävlingen då och nu den 10 september. Jan Ainali, verksamhetschef på Sverige säger så här. Då och nu, det är en fotokopieringstävling kan man säga. Det går ut att hitta gamla bilder i Europeanas databas och sen ta nya versioner av dem. Så att man kan se skillnaden eller likheterna på olika platser och ja, mellan då och nu. Hur ja. gör man för att eh, delta? Eh, om man går till då och punkt nu på webben så kommer man till en sida med, där det finns instruktioner. Så det man behöver göra först är att hitta en förelagare, en bild som man vill eh, kopiera. Och det finns ganska bra eh, sökverktyg på Europeanas databas så att man kan skriva in olika ord eller kartornamn eller någonting sånt där. Och så får man titta och i, det kan vara enkelt om man tar med en, tar med bilden till exempel på en mobil eller någonting sånt. Så att man kan titta när man står på platsen så att man verkligen ser att man, att man tar en liknande bild. Och Axel Pettersson som är projektledare för GLAM, alltså Galleries, Libraries, Archives och Museums hade en träff med museerna i Stockholm, sa han så här om. I veckan så träffade jag central chefsgruppen för Centralmuseernas samarbetsråd så det är alltså cheferna för Nordiska museet, Nationalmuseet, Vasa museet eller Statens Maritima museer Eh, vi har ett pågående samarbete med dem och eh, för att fördjupa det och eh, göra ännu mer så hade jag en dragning där jag gick igenom statistik för vad deras medarbetare har gjort. Hur de hittar, hur många som läser artiklarna, hur många som tittar på bilderna och, och vilken eh, ambition museerna har. Eh, det som har positivt var att några som tidigare har varit tveksamma till att vara aktiva på Wikipedia nu hade vänt och, och frågade efter flera utbildningstillfällen och mer aktiviteter och, och tillfällen att göra olika uppladdningar och eh, redigeringar. Och slutligen, en boot Academy planeras i Stockholm den 1 oktober i mellan klockan 17 och 20. Ansvarig är André Kosta, glamtekniker på Wikimedia Sverige. Jag jag märkte att det finns ett väldigt stort intresse bland skriventerna på justrikteria. Att förstå mer i hur botar fungerar och även kunna till ut sina egna botar. Så Bot Academy är vårt då första försök i att vara ett, en ingångsbank för alla de här användarna. Så både att introducera just de enklare verktygen som AVB-bot till exempel, som är rätt lätt att använda om man inte behöver så mycket programmering och så även för de som är intresserade introducera lite mer avancerade verktyg som gör det enklare att till exempel att automatisera vanliga start fel på Wikipedia eller att arbeta mot Wikidata till exempel. Och det här kanske har något med den här att vi har blivit världens näst största wiki efter engelska. Vi har så mycket automatiskt det ju, genererade sidor. Det är ju automatiskt. Det är ju definitivt det som har ökat intresset för botarbete, Det Eller Arbetet med att skapa alla de här avsatikerna. Så det är definitivt någonting som vi förväntar oss att folk kommer vara intresserade av. Ja. Är alla välkomna? Eller är det en speciell grupp? Alla är, är välkomna, Sven. Man får skriva upp sig på Wikiträffar sidan ja. Men nu är det hög tid att gå över till vår gäst i detta poddavsnitt. Sara Mörtsell på wikimedia Sverige. när Hon är utbildningsansvarig. Och ämnet för vårt samtal var Wikipedia i skolan. Välkommen då till Wikipedia-podden. Tack! Vad va kul att du ville vara med oss idag. Det här är ju första avsnittet och allting. Det är ju det. Det är en ära. Ja. <laughs> eh, och jag tänker, du, du har sett att temat för det här första avsnittet är Wikipedia och skolan. Ett utmärkt tema tycker jag. Ja. Så vi kastar oss direkt in här då. Jag mm. hade några frågor som jag skulle vilja ställa till dig. Ja. Vad var det senaste som du redigerade på en wiki? Ja, det är ju så att i mitt arbete så använder jag mig av själva wiki systemet dagligen. Vi jobbar på Wikimedia Sverige så att det var den senaste redigeringen jag gjorde. På jobbet där jag försökte att sammanfatta ett, ett väldigt framgångsrikt samarbete som eh, vi har haft under en längre tid med eh, universitet och så där, ideell förening som har gått bra. så att Det var i jobbet jag gjorde den redigeringen. Så så. Jag förstår. Mm? Kan, kan du berätta lite om, om din bakgrund? Visste visst du lärare? Eh, ja. Det är min bakgrund. Jag, har, jag är gymnasielärare i svenska som andra språk och engelska. Och då, som det har jag jobbat absolut nästan bara uteslutande med nyanlända gymnasieungdomar och tidigare också SFI, alltså vuxna som precis kommer till Sverige och ska lära sig svenska. Jag har också jobbat när jag har då i gymnasieskolan så har jag haft uppdrag som IKT-pedagog eh, och då jobbar man mycket med att utbilda sina kollegor om hur man kan digitalisera sin undervisning och vad det finns för olika bra saker med det och ja, hur man hanterar det med elever och sådär. Eh, Sådana grejer har jag gjort. Mm. Va, vad gör du för något på Wikimedia i Sverige? Eh, jag är utbildningsansvarig där vilket betyder egentligen att jag Försöker dra i alla trådar som har att göra med vårt arbete med olika högskolor, och universitet och gymnasie och grundskolan. Studieförbund, sådär. utbildning på alla olika sätt nästan. Ja. Precis, allting som har med, med ja. utbildning att göra. Ja. Olika sätt. Ja. Vad det, har du gjort någonting spännande nyligen som du skulle kunna berätta för oss om? jag igår precis så träffade jag väldigt många representanter från ett studieförbund och pratade om det här med Wikipedia och folkbildning eller egentligen hela Wikimedia-rörelsen och folkbildningens folkbildningstanken som finns där det känner du till mycket om också det är lite sådär nytt för mig så det var verkligen kul de hade mycket idéer om det och sådär och hur hur man kan använda Wikipedia i studiecirklar dels, eller dels så görs det ju redan därför att när man, när man lär sig om olika saker så hämtar man ju ofta informationen från Wikipedia men vi pratade ju just om att ta det här steget längre till att när vi ändå studerar någonting, vi lär sig tillsammans med varandra så kan vi också liksom ge tillbaka till att skriva om det på Wikipedia och på olika sätt hur det kan tas uttryck så det var ett väldigt spännande möte mm. tyckte jag Jo, nej, men ofta är det så att i studiecirklar och sådär så, så använder man Wikipedia eh, som ett referensmaterial. Ja. Man, jag vet i svampkurser och sånt där vet jag, de har de varit inne och tittat på svampar på Wikipedia. Så mm. Komplement till svampboken som de mm. har ute i skogen. Mm. Mm. Och det är väl ett första seg och sen kanske man också ser att man kan hitta lite luckor där och fylla på med det man själv lär sig i studiecirkeln kanske. Precis. Ja. Ja, men Det är jättebra. Ja. just det. Är det någonting framöver som du spännande som är på gång som du skulle vilja berätta om? Ja, nu har ju skolorna startat upp. Och vi har kommit in precis nu i september. Så att framöver så ska det bli väldigt roligt att träffa lärare och elever för att prata om. Jag har under sommartiden så här, snickrat ihop lite olika idéer som, om med open badges som är ett sätt att eh, meritera olika insatser och, och kunskaper och sådär. Och under hösten nu så ska det bli intressant att, för mig då, att ta med mig det till att jag träffar lärare och kunna se liksom, hur skulle det här kunna bli och... Eh, prata om vad finns det för styrkor och svagheter i min idé- och hur skulle man kunna implementera den- och skulle man kunna använda det för att sätta upp- någon typ av kurs och, och lite sådär. Så det ska bli jättekul för mig under den här hösten. Jag ser jättemycket fram emot det. Mm. Har, du, har du jobbat något med Open Badges i, i praktiken och testat det? Eh, in, inte i praktiken med det som vi gör för Wikimedia Sverige. Jag har lite erfarenhet från förut med olika- ideella system bland annat i hur man kan ge det till varandra för att liksom visa att någon har gjort någonting bra eller någon har utvecklat en färdighet som är betydelsefull tycker jag och, och sådär så att ja jag ja. har lite erfarenhet av det man kan ju, det är det som är så intressant när någonting är öppet det är öppet för att kunna bli vad som helst så att det går att använda på många olika sätt för, för visst har vi sådana Wikipedia-ambassadörer och sådana där saker? Ja, Wikipedia-ambassadörer är ju ett etablerat, ganska etablerat program inom liksom, Wikimedia globalt. Och det är ju egentligen kan vara vem som helst som är eh, kunnig i hur Wikipedia fungerar och, och redigerar själv och som Liksom tar sig an en ambassadörsroll till exempel på den högskola man är eller liksom i en studentgrupp eller inom ett studieförbund eller så. Um, och då genom oss kan få stöd till hur man presenterar Wikipedia och hur man kan leda en workshop och sådär. Och det är ju, det har jag tänkt också kan bli ett, en del i ett världssystem för den som, liksom, som visar att det här, det här tycker jag är viktigt och jag kan bidra med att Utbilda andra om Wikipedia på det sättet. Även om man då inte är lärare just, men man kanske är student till exempel. eller så Man kan stötta lärare eller klasser som använder det på en skola, universitet. Mm -hmm. Nej, men att man får en badge som en, som som en verifiering av vad man kan eller ja. vad man har gjort. Och så här. Ja. Precis. Att, ja, ett intyg på och också någonting där, där någon säger att det som du kan är väldigt värdefullt för oss. Så det är liksom som ett tack eller om man ska säga också för insatser och sådär. Jag ja. tänkte på de här diskussionstabbarna vi har på Wikipedia. Om, om någon mm. ger väldigt bra kommentar där ja. skulle det vara häftigt om man kunde ge en badge där. Så, ja. Tack för hjälpen. Precis. Det var, det var en fantastisk hjälp jag fick här i hitta en bra referens eller ja. ut det skulle ju liksom, vara var. jättebra. Mm. Vi har ju systemet på Wikipedia att man kan tacka för redigeringar, mm. väldigt enkelt. Och eh, vi, tänkte liksom ett tag på om man kan utveckla det till att ha något typ av sådant badge-system. Men sen det här med det finns ju en badge eller det är ganska vanligt just som bygger på det här med bra feedback badge eller en bra hjälp hjälpande hand badge för att det är ju det är svårt att räkna att man, alltså man kan inte säga du, du hjälpte mig tre gånger, wow, eller du, utan det är liksom en kvalitet som är jättesvår att kvantifiera och då är det intressant att plocka in andra typer av utmärkelser som kan liksom synliggöra sådana kvalitativa insatser och i förlängningen så skulle det vara jätteintressant om, det handlar ju mycket om eh, Media programvaran om det går att göra det på något sätt och just skillnaden då med Barnstars till Open Badger skulle ju kunna vara att en öppen sånt här märke går att flytta ut från Wikipedia. Så den är öppen så att jag kan ta den till olika kontexter. Som inte bara är liksom internt inne i mitt Wikipedia-arbete. tänker som, du tänker som på sin Facebook-profil? Till blogg. exempel, och, ja, ja. Eller ja. sätta på LinkedIn. Eller var, var som helst där man tycker att den känns viktig. Att jag vill visa den i något typ av annat sammanhang. Att, att jag hjälper många på Wikipedia är ju... Betyder att jag har väldigt bra kunskaper och bra färdigheter som är liksom värderas mycket av andra. Och det kanske också jag vill visa för andra, inte bara de som är liksom där. Mm. Ja, Absolut. till exempel. Vi får till se exempel. vad som händer. Ja. Jättespännande. Mm. Um. Jag, jag tänkte, du, du sa det att du åker du ut och träffar pedagoger för. Att, eller hur, hur fungerar det? ja Vad är, Vad är det konkret som du kan stötta en lärare med som vill jobba med Wikipedia till exempel sina elever? Ja, konkret så kan jag stötta med att eh, hänvisa till bra resurser som finns på Wikipedia. Nu, nu under sommaren så har jag satt upp ett vägledande material som finns på Wikipedia som är för pedagoger. som är liksom som en, eh, så, här eh, så här funkar Wikipedia, det här behöver du tänka på när du ska låta dina elever och studenter skriva eh, det här är lite fallgropar det här är viktigt att tänka på, lite sådana saker kan, kan jag bistå med. Mm. Vi ska ta länka till det materialet från programmets anledningar med bra idé. Yes. Så, så mm. kan våra lyssnare hitta det. Ja. Eh, så, det så det är väl det jag kan göra. Och sen också eh, ja, peppa för, liksom, på det som man tycker är svårt och så kan man mejla dig eller ringa dig? Man kan, kan... mejla mig på sara.morzellet, Man kan ringa mig på ett nummer som jag inte kan i huvudet, men som mm. finns <laughs> också. Ja. Ja. Ja. Men mest när jag är ute så träffar jag väldigt många lärare samtidigt. Och det är svårt då för en en, den enskilda läraren att liksom, fast jag funderar på kan jag göra så här i just min klass? Och det ibland blir, känner jag att det blir inte riktigt utrymme för det, så att när jag träffar många lärare samtidigt så är det ju mest liksom att få det här med den första kontakten. För att sen kunna liksom fortsätta och ha en, en, mer, en mer kvalitativt utbyte. Liksom och, så där. och det är därför jag tycker att det här badge-systemet badge blir också intressant. För att då kan man också peka på att det här med att förankra Wikipedia-uppgiften med styrdokumenten. Hur tänker du kring det? Det, det, det är liksom en, en del i det här bassystemet. Det är liksom bland den första uppgiften att göra. Att liksom se att vilka argument har du för att du verkligen ska göra det här. Hur kan du presentera för elever på ett adekvat sätt? Du ska inte, det här ska inte bli en extra uppgift utöver annat som ni gör inom kursen. Utan det här ska liksom verkligen vara integrerat. Så hur kan man tänka kring det som pedagog till exempel? Men det kanske går att kontakta dig om man har personaldagar med större grupper. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Ja, strålande mm. um, um. Går det att använda Wikipedia i alla former av ämnen? Jag tror du det finns mm. några begränsningar i det? Om man, alltså Begränsningen kanske om man håller sig bara till Wikipedia och bara till kanske att skriva så kan det finnas en begränsning i kanske att det inte passar lägre åldrar så. Men om vi breddar begreppet Wikipedia till att det faktiskt handla, handlar om att dela fri kunskap så får vi ju räkna in då Wikimedia Commons och vi kan räkna in Wikibooks, eller hur Wikiversity och då finns ju verkligen ingen begränsning. Och, och, och Wikimini. Wikimini, här, precis. Barn, barn Wikipedia. Barn Wikipedia såklart. Och just om man tänker på ämne så... Alltså alla ämnen inom... Liksom ungdomsskolan så där, har ju teoretiska inslag om man tänker sig idrott och hälsa och eh, slöjd. Alla de ämnena som kanske traditionellt sett inte har sett som ett så här, skrivarämne. Så har ju de också teoretiska momenter som kan vara till exempel att eh, visa och förklara hur någonting går till eller hur man har gjort någonting. Och det är ju också illustrationer i det eller man kan göra klipp som man kan dela in och det kan också komma in i, i Wikipedia-artiklar till exempel. Så att det finns ju, liksom ett, om man ser det på, väldigt, på ett brett sätt så kan jag inte se begränsningarna. Och som sagt, Wikimini också då om man vill skriva med yngre elever. Mm. Mm. Strålande. Eh, de, här, ja just det, de här andra Wikimedia-sidorna som du nämnde. Ja. Har du några bra exempel på hur de kan komma in i, i undervisningen? För Wikipedia är ju väldigt känt för de allra flesta. Det är ju väldigt känt. Det är väldigt många som läser där. Exempelvis Wikibooks. Ja, Wikibooks är liksom ett sätt att kollaborativt och på ett samarbetande sätt skapa, alltså, ja det heter Wikibooks-böcker eller framförallt om man tänker sig läromedel eller öppna lärresurser- det finns en liknelse till böcker, jag tycker den blir bara svagare och svagare. Men, men just eh, inte ett uppslagsverk helt enkelt, utan kan vara andra texter av någon typ av utbildningskaraktär, utbildande karaktär. Eh, och där var det ju flera stycken nu precis innan sommaren som började diskutera liksom, oj, det här det finns ju en ordentlig potential för alla oss lärare att faktiskt dela med varandra och samarbeta kring att utveckla bra lektionsupplägg eller liksom texter för undervisning och där också elever kan vara med och, och liksom redigera och lägga till och utveckla sådär. Ehm, Ylva Pettersson e, var med bland annat och, och diskuterade väldigt mycket och sen kom det jättelånga sommarlovet men jag ser fram emot att se hur det kan tas vidare nu under hösten. Ehm, att visa fler hur det fungerar på Wikibooks och att man kan se hur det passar in med allt annat som produceras och köps och görs och sådär. Att det kan få en ganska bra plats där. Mm. Mm. Ja, men det, det ska bli spännande att följa det ja. initiativet. Alltså det, ja. det, det kan få fart på. Det kan, jag tror det. Ja, det är hur bra ja. som helst. Ja. Mm. Eh, jag tänkte... Vi... Vi börjar runda av vårt lilla samtal här. Okay. Då, då tänker jag tre snabba frågor som jag hittar mm. på. Vad, ja. tror, du, tror du att Wikipedia finns kvar om 20 år? Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer att se helt annorlunda ut. Men det kommer att finnas kvar. Har Får jag något... prata mer eller var det väldigt snabbt, ja, det, svar? Du, du, var du, snabbt? Du, du kan få det lite. Hur, hur tror du att det kommer att förändras? Eh, jag tror att rent designmässigt så kommer det att se väldigt annorlunda ut. Alltså Wikipedias sidor och sådär. Eh, det finns redan idéer för hur det kan utvecklas. Så att det ska man vara beredd på. Och i designförändring och i att fler och fler eh, grupper hittar till Wikipedia så kommer också själva innehållet att se annorlunda ut. Dels kommer det vara om man säger större till volymer men det kommer också vara rikare för att det kommer att inkludera mycket fler perspektiv och um, sådär från en större användarbas eller en, en mer diversifierad användarbas. Så att både utseendemässigt och innehållsmässigt så kommer det se annorlunda ut men jag tror absolut att det finns kvar. Mm. Är det någon som har trollat på en sida du har redigerat Någon gång? Nej Du har släppt det? Ja, ja. Trolla betyder ju som att någon går in Och förstör och skriker Och skriver om och sånt där. Det är någonting vi har Vi måste lära oss hantera när vi jobbar ja. på en viki Med att vi vill ha det öppet och tillgängligt och Jag har tagit bort en del trollerier Men inget direkt i sidor som Jag jobbar på nej jag eh, sen eh, Wikimedia Commons är ju en sida vi har där vi laddar upp media bilder, filmer, ljudklipp och sånt där mm. eh, har du använt det någonting? Absolut, dels använder jag det också då i jobbet en hel del men eh, jag har under sommaren passat på att ta tagit lite bilder från min hemtrakt i Hälsingland och det finns jättemycket fina hus där och jag tänker ladda upp dem som en del i Wikilovs Monuments-tävlingen som pågår nu. Eh, och det kommer att bli mina bästa bilder. De finns alltså inte än men de är på gång. Härligt. Hälsingegårdar <skratt> från min <hem. skratt> Det ser vi fram emot. Ja. Ja, eh, någonting mer som du skulle vilja säga innan vi rundar av här? Eh... Om det gäller just utbildning och skolan och Wikipedia. Eh, vad är det vi brukar säga? Be bold Jag skulle ja. vilja se mer av det i skolan också När det gäller hur man använder Digitala verktyg Till exempel Wikipedia och så ja. var, var modig, var och, vi, modig. Och, och, och blir det fel då är vi många där Som, som kan hjälpa till och ja. vi, vi hjälper till om det blir tokigt Precis ja. Ja. Tack så mycket Tack Håkan Det här tyckte jag var jättebra Många Knep och tips och idéer om hur man kan använda Wikipedia i skolan. Saker som guldkorn som lärare bara kan plocka ut direkt ur i det här samtalet och kunna tillämpa på sin egen klass. Precis som jag hoppades på. Det här att vara modig, be bold, är något som kommer eka kvar i mina öron ett tag. Skriv gärna kommentarer, synpunkter, idéer på förbättringar eller bara beröm oss att ni tyckte det här var jättebra kanske. Rösta också på iTunes. Det är tacksamma för all form av feedback vi kan få. Och så vill jag säga att man kan bli medlem i Wikimedia Sverige. Det kostar 100 kronor. Lättast gör man det genom att gå in på wikimedia.se. Jag länkar dit i våra programanteckningar, show notesen. Det är ett sätt att stödja föreningen, vår verksamhet, vad vi håller på med och Wikimedias verksamhet här i Sverige. Så det var allt för den här gången och hoppas att vi hörs en annan gång. Tack och hej!